שיעור מספר 13 הבית של סבא וסבתא לסבא ולסבתא שלי היה בית קטן עם גג אדום וגינה ירוקה. בבית היה מטבח, סלון, חדר שינה וחדר עבודה. כל בוקר הם הלכו לטיול בוקר ואחר כך הם אכלו ביחד ארוחת בוקר גדולה. בגינה גדלו עצי לימון ועצי תפוחים. סבתא שלי אהבה לעבוד בגינה ובמטבח. היא עשתה ריבות ועוגות מצוינות מהפירות בגינה. אהבתי מאוד את ריבת הלימונים שלה. סבתא שלי הייתה אישה שמחה. היא אהבה לצחוק והייתה לה הרבה סבלנות. אהבתי לשבת במטבח הקטן ולשמוע סיפורים מהחיים שלה ברוסיה. סבא שלי ישב כל היום בחדר העבודה שלו. היו לו הרבה מאוד ספרים, ספרי היסטוריה, ספרי פיזיקה ורומנים. היו לו גם הרבה אלבומי תמונות. אהבתי לשבת בחדר העבודה שלו ולראות תמונות שלו כשהוא היה ילד. סבא שלי כתב ספר על המשפחה שלו ברוסיה. את הספר הוא כתב באנגלית. סבא, שאלתי, למה אתה כותב באנגלית ולא בעברית או ברוסית? חמודה, אמר לי סבא, את הרוסית שלי כבר שכחתי, והעברית שלי לא מספיק טובה. והאנגלית שלך? שאלתי את סבא. היא מספיק טובה? לא. אבל אני לא אנגלי, אז זה לא נורא, אמר לי סבא. אחר כך ישבנו ביחד עם סבתא במטבח ואכלנו את עוגת התפוחים הטובה שלה. אהבתי לבקר את סבא וסבתא בבית הקטן שלהם.